Latxagi baten unguian, kultura eta izkuntza hoano luzaz bizi azteko eta belaunaldi berrier igan azteko, zazpi eta irutanoita mazazpi urte harteko, latanogei eta bost akturek ikusgarri soragarria eskaini die. Bi egunetan, uri antudiren, mila laueun ikus leheri. Dantza surkuntzek, eta kuren kantoek usut txalokatze luziak sortan azidutie. Azkenian, teknika harenkuek STIS harrakashtat rabatu. Ikusgarriaren urrentzian, bildu dutugun show egile zumaiten hoharrak entzünditzagun. Muskilliko dinamika ederra ez eta untzatik pentsatzen edo behin ikus lebezala behin eta zen barneko dinamika ederra eientak horreik. Gau kampuna, ilmaiten zeitan, natura bere kergia basila bena bait jatzen ginela antzoki bat bezala, bazentekala jenetako teknika sobeen etako bena bestelan dinamika eta egin dieen lana eta tantza horik etaaketa izan iz bai. Benikutsaatzaman jat alde batetik xibotak dantzetaik goaun beikia, eta untsabaita beikutzen ikustea, beuntsaan bai gaztetak, zin eta za Bekizhen akexasteko uh, ženten uh, aitzinian, eta tipien uh, uh, ikasketen jakustiak uh, ebai. Uh, ya... Gaisaik hachidik, eta bai, uroko gian antzerkien jeera eta messiue jeera ekin. Muskilliko gazteriak jakutsi sendaren jarraikitzeko naikunte handia jakutsi die, eta dudaik gabe, uska eta kultura luzaz uano biziko da Muskillin. Hori oro kontuita nartuik, ikusgarriaren ondotik botzik agertu zaiku, nolasenz, xabi helgar, antolatzaileak. Bebilani zigarri huna, uh, lehen ikue helbuia lohtu behitugu, herritaren juntatzia, eta sinez sinez sinez lotu kistantu kai ge o idia zabalekuekin uh, lotu uh, a repartir asti uh, hoie bai lotu gruk eta hek gozatutuk heben, uh, eta zinez uh, jente izi garri gozuak duk eta lotua uh, egin ikduk. Mesia igan duk, ene ustez, eta mesu andana bat iganduk, duk, eta benabazia aspaldi eta beharra bazia egiazki senditzen zea, eta aresti juntan entzuten guntila egaztik uh, eraiten uh, egiazki suragarri zela barda loriatutuk, hainbeste jenten hain zinin, eta ikustez herri, herritarrak elgarren hartin lan in, Nin, holako gaitza baten gestatzeko be helbua osoki lortu ikik bena basia bultieva bat behartzela tobai pentzentsiat betsebait piztu dira bai gastek hushi die esertzen ni bai kaxik segi gunik segi dira izanendela sentak egiazki hartu dira diaguoek una bai gaste hoiek bai jagai kikodiene utsez eta azkenik idiesabal eria ere kumitzen haste aieke dantza eta kantue eskaini die eta oladaren gainean. Bi errien arteko bi askatzia askartu da eta aien arteko harremanek bultzada berria ezagutuko die ondoko hilabetetan.